Тридцять сім. Тут немає нічого хорошого. Коли Джері Кособираніс прокинувся після відродження, жниця Анастасія спала на стільці біля ліжка, підігнувши коліна до грудей. Поза ембріона, подумалася Джеррі, Чи, скоріше, захисна позиція, наче черепаха в панцирі? Невже вона почувалася в такій небезпеці, що мала стискатися навіть під час сну? Бути насторожі навіть без тями? Ну, якщо це так, то вона мала гарну причину так почуватися. Зараз вона була одягнена в звичайний одяг. Джинси, біла блуза. Вона навіть персні не одягнула. Нічого в ній не виказувало, що вона жниться. Вона видавалася занадто скромною, як на таку виняткову особистість. Мертвим добре бути винятковими. Вони не мали розбиратися з наслідками, але для когось, хто повернувся до життя, це, напевно, викликало шок, що був занадто дивним для вимирювання. Джері зауважив ніжні кольори та необтяжливий характер кімнати. Це, звісно ж, був центр відродження. Той факт, що вони були тут, означав, що смерть Джері успішно привабила амбудрон. Вже Анастасія була тут у кімнаті протягом усього відродження Джері, чергуючи. «Як чудово, що ви вже при тями. Мовила медсестра з центру відродження, заходячи до кімнати і підіймаючи штору, щоб продемонструвати те, що було світанком чи заходом сонця, а тоді перевіряючи медичні показники Джері. «Я така рада з вами познайомитися!» «Сі трі снилися польоти!» І це було не особливо далеко від реальності. Вона трималася за руку Джері, поки амбудрон ширяв із ними у небі над містом, ссилкоючись продовжувати політ із додатковою вагою. Вона була певна, що вивихнула Джері плече, але тимчасово мертвим було не боляче. Будь-яка заподіяна шкода заживе перш ніж капітан прокинеться. У ситриному сні рука Джері раптом стала слизькою, ніби покритою жиром, і вона вислиснула, але не впала. Натомість вона полетіла сама. Проблема полягала в тому, що вона не могла зупинитися чи контролювати напрямок руху. Вже незабаром вона опинилася над затокою і летіла ще далі, прямуючи на захід через Атлантичний океан і до далеких мерик. Вона не уявляла, що її там очікує, але знала, що це буде царство кошмарів. Тож вона була вдячна, коли її розбудив ніжний голос медсестри із центру відродження. Вона розпрямилася зі свого стільця і потягнулася, щоб розім'яти занімілу шию. Джері знову ожив і був значно жвавіший за неї. «Доброго ранку!» – непевно сказала сітра, а тоді усвідомила, що для жниці це звучало аж занадто слабко. Навіть тієї, яка наразі перебувала тут інкогніто. Вона прокашлялася і заговорила з більшою впевненістю. «Доброго ранку!» «Боюся, в ньому немає нічого доброго!» – скрушно похитала головою медсестра. Ніколи не бачила на вулицях такої кількості гвардійців клинка. В цитаделі жінців і досі продовжують шукати тих жахливих тоністів, які прикінчили Верховного клинка, але вони вже давно втекли кудись туди, де ховаються такі люди. Анастасія заплющила очі, коли її свідомість знову заполонив жах тієї ночі. Так багато людей втратили своє життя, і хоча деяких відродили, а мудронів просто було недостатньо, щоб урятувати всіх. Сибілянти кинули в багаття десятки, а може й тисячу людей. І оскільки вони мали план нападу, то, певне, мали і план утечі. Месестра пояснила, що впродовж півтора діб, відколи їх доставив сюди амбудрон, портремемберанс цілковито ізолювали. Ситуація в Північній Мериці, напевне, була навіть гірша. Вчинок Годорда на тому стадіоні неабияк перетнув межі дозволеного, це був надлом. Ти або приймав його шлях, або тікав від нього. Було в людей, які вдавалися до обох варіантів. Анастасія знала, що її можуть впізнати. Тепер, коли вона вийшла на світло і люди знали, що вона жива, було значно важче приховувати, хто вона така. Тепер, коли ви прокинулися, я певна, що до вас прийдуть дженці, сказала Джері медсестра. Не хвилюйтеся, вони тут не для збирання, а просто щоб розпитати. Ви обоє працювали в палаці, так? Вони хочуть допитати всіх, хто там був. Джері глянув на Анастасію, а вона заспокійливо поклала йому руку на плече, яке нещодавно вивихнула. Так, мовив Джеррі. «Ну, нам, напевно, доведеться шукати нову роботу». «Ой, не турбуйтеся про це. Шторм, може, зараз і не розмовляє, але все одно створює вакансії на роботу. Якщо захочете знову працювати, то це не буде проблемою». Коли вона пішла, Джеррі трошки вище підняв голову з ліжка і усміхнувся Анастасії. «То як було сидіти верхи на амбудроні?» «Все було не так», – сказала Анастасія, але вирішила не відкривати Джеррі деталей. «Я ще не мала шансу подякувати тобі за твій учинок». Це просто була моя робота, мовили Джері. Твоя робота бути капітаном рятувальної команди на це. А хіба я не рятував ситуацію, яку здавалося неможливо врятувати? Так, це точно, усміхнулася Джері Анастасія. А тепер ми маємо врятувати й цю, вшитися звідси, перш ніж хтось прийде нас допитати. Але щойно вона це сказала, відчинилися двері. Це був жнець. В Анастасії на мить завмерло серце, доки вона не усвідомила, хто це. Темно зелена мантія, занепокоєний вираз обличчя. Моє полегшення бачити вас може зрівнятися лише з моїм страхом, що це міг бути хтось іще, заговорив жнець посуело. Немає часу на вітання, женці Субсахари вже допитуються, чому я тут. Ми ще не впізнали. Звісно, впізнали, пирхнув посуело. Я певен, що тутешні мецестри ж тремтять від радості з цього приводу. Але ніхто з них, на щастя, не повідомив про тебе. Інакше ти вже була б на шляху до Годарда. Я тут, щоб доставити тебе в місце посиленої безпеки, де ти зможеш продовжувати свої ефіри. Анастасія. Їх слухають дедалі більше людей, і вони знаходять те, до чого ти їх ведеш. Годдард погрожує зібрати кожного, кого виявлять у другорядному мозку, але це не зупиняє людей». «Він все одно не може таке здійснити», – зауважила Анастасія. «Другорядний мозок знаходиться поза юрисдикцією женців, Це нагадала Анастасія, скільки всього вона ще мала знайти. «То яке безпечне місце ви пропонуєте?» – поцікавився Джеррі. «І чи є ще таке місце?» «Та хто може таке сказати?» – зіктнув Пасуелло Кількість безпечних місць зменшується так швидко, як збільшується кількість ворогів. Він зупинився щось обдумуючи. Ходять чутки про місце, котре так далеко від людського ока, що про нього не знають навіть ті жінці, які подорожують найбільше. Більше схоже на прийняття бажаного задійсне, мовив Джеррі. Де ви про нього почули? Посилок стенув плечима. Чутки, наче дощ, що затікають крізь старих дах. Зусилля, щоб знайти джерело, значно переважають ціну нового даху. Тоді він знову замовк. Хоча є ще одна чутка, що може бути для нас кориснішою. Ця про дзвона, так званого пророка тоністів. Тоністи, подумала Анастасія. Лише згадка про них ледь не викликала в неї спалах люті. Немає доказів, що той дзвін взагалі існував, зауважив Джеррі. Він міг бути ще однією брехнею, которою користуються сибілянти, щоб виправдати свої вчинки. Я вважаю, що такий існував, сказав Пусел. «Існують докази, що він ще й досі існує і виступає проти сект сибілянтів. У нас в Амазонії є така секта, де клянуться, що він до них навідувався і переконав відмовитися від жорстокої поведінки. Якщо це так, то він може виявитися достойним союзником». «Ну, ким би він не був, – мовила Анастасія, – він має багато чого пояснити». Езра Ван Оттерлу одягався не як тоніст. Він не цитував загальних фраз, не наполягав на мандрах групами з 7 і 12 і абсолютно точно не інтонував. Однак його називали братом Езрою. Це була єдина поступка, до якої він вдався заради свого покликання. Він став частиною пастови після своєї аудієнції зі дзвоном більше двох років тому. Це надало йому мету і наставило на шлях. Для Езри не мало значення, чи був дзвін божественним, мало значення лише те, що з ним і досі розмовляв Шторм, і це робило його гідним поклоніння. Езра подорожував світом, зумаючи все, що заманеться. Де заманеться? Точно, як казав йому дзвін, залишаючи партизанські морали всюди, куди потрапляв. І він знайшов своє щастя. Точно, як сказав дзвін. Він мав працювати швидко і тихо, і впродовж цього-цього часу його жодного разу не зловили. Він подорожував світом і, куди б не потрапив, розповідав місцевим тоністам, що виконував місію від дзвона. Вони надавали йому їжу та прихисток, але згодом він почав зустрічати туністів, які стверджували, що дзвін з'являвся перед ними вже після свого збирання. Вони розповідали йому, що були сибілянтами, але дзвін їх перевиховував. Спершу я зрацьому не вірив, але все одно мусив слухати їхні переконування. А далі вночі він зображав появу дзвона десь у місті, в якомусь місці, де не мало бути таких картин. Після зустрічі з третьою сектою реформованих сибілянтів він усвідомив, що їхні свідчення мали бути правдою. Тож він почав вишукувати більше таких зустрічей. Він шукав групи, котрі мали найгіршу репутацію, щоб перевірити, чи були вони реформовані. Десь половини вже перевиховали, а він підозрював, що інша половина була у дзвона в списку. Тоді одного дня він з'явиться в аеропорту, непевний, куди летіти далі, і ось в системі вже був квиток для нього. Шторм перебрав на себе план його подорожей, надсилаючи його до реформованих дзвоном сект, щоб він міг їх навідати і залишити присвячені дзвону Морали. Саме так Езра дізнався, що став частиною почту дзвона, частиною його історії, навіть якщо дзвін цього не знав. Тоді, коли його затримали в Амазонії, він мав вірити, що це було частиною плану шторму. Але з іншого боку, якщо йому просто не пощастило, шторм теж мав способи використати це собі на користь. Доки вся цитедель женців Субсахари збилася з ніг, шукаючи сибілянтів, які вбили їхнього верховного клинка, саме амазонійський жнець знав, де вони були. Завдяки єдиному в'язненому жінцем поселу тоністу. Ми затримали його, поки він малював на стіні резиденції вашого верховного клинка картину, де дзвін перетворюється на зграю пташок, розповів Анастасія, жнець посеяла. Саме це я і роблю, усміхнувся Езра. Всі вони безпечно сіли на борт літака по села. навіть привіз для Анастасії цілком нову бірезову мантію. Було приємно знову одягнутися у свій одяг. Кара за поплюження власності жінця це збирання, сказав посело. Але верховній клинкіні Тарцілі не вистачило духу зібрати митця, і тоді він розповів нам, що саме робив. «Я можу намалювати вас, жниця Анастасія», – запропонував той. «Це, звісно, буде гірше, ніж малюнок художника «Ере смертності», і я вже це прийняв. Але я менш посередній, ніж більшість». «Притримайте свої пензлі», – сказала вона йому. Можливо, це в ній так говорило марнославство, але вона аж ніяк не хотіла, щоб її увіковічив «менш посередній, ніж більшість художник». Він вже кілька місяців перебував у нашому полі зору, але раптом після вбивства Тенкамініна в глобальній системі подорожі на його ім'я з'явилося два квитки, – повідав їй Посуело. Один – до невеличкого субсахарського містечка Онітше, а от другий – збентежив. Це був туристичний квиток до заповідника Дикої природи, де вже понад сотню років не проводили тури. Печери Окбунайк. На це Езра знизав плечима і усміхнувся. Я особливий. Точно не хочете портрета? Той факт, що квітки з'явилися в системі після затримання Езри жінцями, міг означати лише одне. Шторм хотів, щоб у цитеделі жінців Амазонії знали, де були сибілянти, і дзвін. «Зазвичай це був би короткий політ», – сказав Анастасія Пусело, «Але нам доведеться скористатися обхідним шляхом, спершу виконавши додаткову справу в іншому місці. Інакше ми можемо мому волі привезти субсахарських жінців просто до дзвона». «Мене влаштовує, сказала йому Анастасія. Мені потрібно більше часу, щоб поритися в другорядному мозку перед наступним ефіром. Я вже наблизилася до дечого в катастрофі на Марсі». «А орбітальна колонія?» – запитав Пусуелло. Анастасія зітхнула і похитала головою. «Одна катастрофа зараз. На Марсі було 9834 колоністи, навіть більше, ніж тих, хто втратив своє життя на місяці під час першого у світі світового збирання». В нас були далекосяжні плани перетворити сусідню планету на думівку для мільйонів, а згодом і для мільярдів людей. Але щось пішло зовсім не так. Ви вже виконали свою домашню роботу по Марсу. Ви вже проглянули список ім'ян тих приречених колоністів. Я не очікую, що ви їх запам'ятаєте, чи навіть когось упізнаєте. Навіть тих, хто був на той час знаменитий, бо слава швидкоплинна, а їхня слава взагалі здебільшого зникла. Але погляньте знову, бо я хочу, щоб ви побачили одне конкретне ім'я. Карсон Луск. Він був там під час катастрофи, і йому пощастило бути одним із кількох врятованих. Він опинився в правильному місці і в правильний час, і йому вдалося потрапити на борт єдиного вцілілого судна, котре не згоріло під час вибуху реактора колонії. Коли невеличка група вцілілих нарешті повернулася на землю, для них влаштували пишне святкування, але після цього Карсон Луск зник із радарів громадського життя. Чи не зник? Давайте повернемося трохи назад на три місяці до знищення колонії реактором. Якщо ви поглянете на транспортні звіти суден, котрі прилітали та відлітали з Марса, то побачите ім'я, яке, я певно, здасться вам знайомим – Ксенократ. На той час він був молодим жінцем і єдиним, хто офіційно навідувався на марсіанську колонію. Це було суперечливо, бо передбачало, що жінці продовжуватимуть діяти на червоній планеті. Людям було цікаво, чому, адже там була ціла планета, щоб розростатися. Минуло б, можливо, сто тисяч років, перш ніж на Марсі знадобився б жнець. Він сказав, що був там не для збирання, а лише вдовольняв свою цікавість. Він хотів знати, як це – жити на Марсі, і він не порушив свого слова. Досягнувши планети, він не зібрав там жодної людини. Він лише ходив на екскурсії і спілкувався з колоністами. Все це було дуже миролюбиво. А зараз я хочу вам дещо показати. Те, що ви побачите далі, це запис прибуття ксенократа. Його важко впізнати, я знаю. Тоді він був ще худий, а на його мантії не було всього того золота, яке він додав, ставши верховним клинком. Як ви можете бачити, його вітає губернатор колонії та кілька інших високопосадовців. І ось, бачите, цей молодик на задньому плані. Це Карсон Луск. Карсону доручили бути персональним камердинером ксенократа, доки той перебував на Марсі. Я знаю, що тут його погано видно, але він за мить розвернеться. Пам'ятаєте, це було за кілька місяців до катастрофи. Достатньо часу, щоб люди забули про візит ксенократа. Достатньо часу, щоб все спланувати, і щоб команда спільників таємно виконувала ці плани, роблячи так, щоб цей саботаж видався звичайним трагічним випадком. А щодо Карсона Луска, то неважливо, як добре ви будете шукати, ви не знайдете про нього жодної інформації після його повернення на землю. Бо в межах року йому змінили ім'я. Он-он, бачите? І якраз зараз він повертається на камеру. Ви вже впізнали його обличчя, ні? Просто додайте кілька років, підкоротіть йому волосся і домалюйте вдоволену егоїстичну посмішку. Цей молодий камердинер – ніхто інший, як його високоповажність, панівний клинок Північної Америки Роберт Годдард.